Тепле повітря дихало ніжною спіжістю лісу і пахощами квітучих лип. Дарина схилила голову на руку і задумалась. Який тихий смуток охопив їй душу. Прекрасний і суворий образ лицаря ченця не йшов їй з думки, а його правдиві вогнені слова, здавалося, ще й дзвеніли в її вухах. І такий козак мав загинути для світу в суворих стінах монастиря. З душі вирвалося глибоке зітхання. Так, тільки страшне горе могло загнати це сміливе серце в монастир. Тепер вона вже не має сумнів, він любить когось, якусь нерівню і не сподівається на взаємність. Дівчину чи заміжню, нашу чи полячку. Однаково, але яка щаслива повинна бути та жінка, котру любить такий лицар-звитяжець. З родей Дарини знову вирвалося тихе, стримане зітхання. І наразі їй здалося, що протилежне вікно в одній з бокових хат, куди відвела господиня Найду, тихо відчинилося. «Що це, невже він?» – промайнула в неї думка. Дівчина вся здригнулася, насторожилась, витягла голову і завмерла. Але скрізь було тихо, сонно і нерухомо. «Ні, то, мабуть, ворохнулася гілка берези», – подумала Дарина і сумно притулилася до підвіконня головою. «Чому вона така самотня, така нещасна?» Заворушилися в голові її тужливі думки, чому в неї немає жодної близької людини, жодної рідної душі, чому ніхто не кохає її? Батько, що батько? Правду казав про нього найда не друг він їй, ні? Чому ж немає коло неї ось зараз, у цю хвилину, друга вірного, незрадливого, котрому вона могла б розповісти все те, що гнітить її душу цієї теплої, тихої ночі? Ласкавий вітрець порушивши шовкові пасма, даринених кіст, припав до її палаючого лоба, і з цим поцілунком вітерця, серце дівчини п'ялася гостра, невідступна туга. Не спалося пані Дарині цієї ночі. Чи то душно було в її світлиці, чи то дратувало нерви напоєне пахощами повітря, чи не давав поринути в сон голосний спів солов'їв, а не спалося Теплий вітрець залітав часом в вікно, навіваючи елегійний настрій, ніби вона слухала якусь чарівну неземну мелодію. Їй ставало при солодких і разом з тим сумних звуках когось і чогось невимовно жаль. А літня ніч коротка, не встигла й задрімати Дарина, як світлиця їй сповнилася життєрадісним голубим промінням. Панна скопилася з ліжка, поспішила одягтися і вийшла бічними дверима в сад. А сад прилягав до лісу, що простягся повзвищу над глибокою долиною. Коли Дарина вийшла і озирнулася, пишний ранок уже розгорявся урочисто на небі і лягав свіжими барвами на горе, на Дніпро. Обрій в одному місці червонів яскравим сяйвом. З легких хмар, облямованих знизу золотом, нагадували собою казкових птахів, що летіли безмежно височинь. Густий туман лежав іще хвилями по долині, і в ньому немов плавали п'ять золотих хрестів святої обителі. На горах, на вершинах лісу, на далекій смузі Дніпра, на самій блакиті неба лежав рожевий відтінок, а прозорі яскраво-голубі тіні купі з ним надавали картині якогось чарливого освітлення. Дарина вставала завжди рано. Звикла вже до краси і вранішніх, і вечірніх годин у своєму поетичному куточку, але сьогоднішній світанок справив на неї нове, сильне враження. Вона спинилася під липою над краєм улоговини, яка збігала вниз, де клубочився біластий туман, і не могла дірвати очей від ніжних півтонів серпанку, що повив долину, серед якої вогненною стрічкою починав палахкотіти Дніпро». Дарина глибоко вдихала свіже бадьорливе повітря, і нічний примарний смуток танув у її серці разом з нічними тінями, поступаючись місцем світлому настрою дня. А коли бризнули з випливаючого вогненного диску вискотливі промені, розсипалося рубіновими іскрами поверхня в дерев, то в неї в серці теж спалахнуло щось радісним полум'ям. Дівчина згадала, що вона не потурбувалася з вечора про найду ні коня не звеліла приготувати йому, ні сніданку. Ще чого добро бідолашний чернець піде пішки в печери, а до них від хутора добра миля. Їй стало ніяково і прикро за таку негостинність, і вона поспішила виправити свій недогляд. Озернувшись на будинок, вона перебігла поглядом по квітнику.